Там уже чекали чоловіки, які мали йти на пошук. Усі вони зродів Рана, Кана і Вука. «Беріть ось це», – Відун вказав на Калатало. «Підете у той бік, куди я вкажу. «Доки йтимете правильно, воно буде Калатати. Якщо ж перестане, значить ви хибите». Відун став посеред кімнати, Пролив через лівого близнюка трохи настояної на очах семи орлів води, а через правого, неприродно перехилившись, подивився знизу догори і почав щось бурмотіти, поволі розкручуючись на місці. Крутився він дедалі швидше і швидше, нарешті перетворився на живий стовп, тільки лице михтіло раз по раз. Кістки на поясі перестали цокотіти і утворили суцільний обруч довкола кола відунового пояса. Орлине намисто майже не торкалося шиї, а шапка розлетілася по травинці на всю кімнату. Нарешті відун упав до лілиць, позвивався трохи як вуж, і рукою із затиснутими близнятами вказав на схід. Ран та його товариші мало того, що змокли, ще й заблукали. Якийсь час вони йшли на а потім просто зупинилися. Верхнє небо проковтнуло небо нижнє і осіло на твердь. Лише вони і пелени сірої води довкола. Побратими, притулившись плечима, стали в кружок і чекали, доки неба пороз'єднуються і відновиться звична світобудова. А щоб верхня вода їх таки не проковтнула, вони просили її підмилий бік. Шановна вода, ми дуже раді, що ти прийшла на твердь, тобто поле або землю, на якій ми вирощуємо зерно. Дякуємо тобі. Ти напуваєш корінці усіх-усіх рослин, одні з яких ми з ганьбою вириваємо з поля, інші навпаки леліємо і доглядаємо, бо вони дають нам їжу. Тож, Водо, ми вдячні тобі, що ти є. Але не ковтай нас, трьох молодих чоловіків з городища летючого пса, Рана, Кана і Вука, бо ми невинні. Не ковтай, Водо, Цього разу вона їх не проковтнула. Коли вони відчули, що стоять у воді вже по кісточки з останніх сил і ось-ось упадуть, і тоді вже ніяка молитва не допоможе, дощ перестав. Але йти все одно було нікуди, бо сонце ще з захмар не вийшло, та можна вже було рухатися, щоб зігрітися. Вони робили енергійні рухи, штовхалися і дуже весело сміялися. Врятувались і цього разу. Нарешті з'явилося сонце. Воно вже добряче перейшло на західний бік, і вони пішли за ним. Коли небо взялося перед західним багрянцем, вони натрапили на більш-менш сухий бережок з уже висохлою травою і розвели з неї невеличке багаття. Воно майже не гріло, проте мало б відлякувати вовків. Доїли рештки риби, яку їм дав на дорогу Ларі, напилися чистої води з гарбуза, нарізали ножами сухої трави для вогню і зрозуміли, що життя гарне б тільки поспати на зручній лежанці? Ця думка прийшла до всіх трьох майже одночасно. І вони, не змовляючись, засміялися. А ти чого смієшся, Кане? А ти, Ране? Я тому що й Вук. Правда, Вуку? Ну, я не знаю, чому смієшся ти, але мені смішно з самого себе. Ще до полудня я гаряче просив воду, щоб мене не забрали, і думав, що мені більше нічого-нічого не треба, лиш би не забрала вода. І все. Коли дощ перестав, я хотів лише одного – зігрітися. Лише посидіти біля вогню трішки-трішки. Коли зігрівся і висох, захотів їсти. Я не хотів саме цієї смачнющої риби, ні, я мріяв взагалі про їжу, про будь-що, про жменю проса, пшениці, ожини, тільки би щось з'їсти. Коли ми так розкішно повечеряли, захотів спати. Коли прийшла моя черга і я трохи подрімав на вогкій землі, захотілося на лежанку. А ви не так? Я так. Зізнався Кан А я ні Кинув ран Брешеш Вигукнули разом Кан і Вук Я хочу спати на лежанці Не просто сам А з дружиною Яку я собі візьму Коли повернуся додому Бо я хочу Усі троє засміялися І сміялися до сліз І довго Бо Кан і Вук хотіли цього теж Уранці вони хоч і стомлені, проте налаштовані звитяжно, вирушили далі на захід. Коли сонце вже добряче припікало їм спини, почули попереду звук калатала. Знайомий звук. Хтось ішов їм на Шурх, шурх, шурх. Шур. Із трави вийшли чоловіки з їхнього городища, серед яких батьки усіх трьох. Вони стали, роздивилися нещасних, обідраних своїх синів і, незважаючи на те, що це вже чоловіки, запитали хором, де коні, хлопці? Звитяжець Степового походу, ран, що ходив за річку, сидів у в'язниці. Це була найгірша халупа в городищі без вікон. З одним лише отвором у дверях, а з меблів – тільки кубка соломи, на якій ран і сидів у тяжкій задумі. Окинули його сюди за страшний у їхній громаді злочин – замах на смерто-вбивство. Він витримав важкі випробування у небезпечному для життя поході задля громадського добра. Воював зі степовиками, але що зробиш – коли тих було у десять разів більше. Вони троє, ран, кан, вук трималися скільки могли. Але сили були на рівні, ось вони й потрапили в полон. Але й там горді сини великої богині, нащадки бика, підопічні пса, що летить над полем, не скорилися. Вони продовжували боротьбу.